Розділ другий. Спостерігач. Харлан стояв біля входу в час і розмірковував над перемінами в своєму житті. Ще недавно все було так просто. Були ідеали, або принаймні хоч гасла, заради яких варто жити. Кожна стадія життя вічного мала свій сенс. Як там починаються основні принципи? Життя вічного – можна розділити на чотири періоди. Тепер ці принципи померкли в його очах, віра в них розлетілася на друзки, а що розбилося, того не склеїш. Кожен із чотирьох періодів життя вічного він прожив чесно. У перший період, тобто перші 15 років свого життя, він ще не був вічним. Він був просто жителем часу. Народитися вічним не може ніхто. Ним може стати тільки людина, котра живе у часі часів'янин. Вибір упав на Харлена внаслідок складного процесу ретельного добору й відсіювання, коли йому виповнилося 15 років тоді він ще уявлення не мав про існування такої процедури добору після болісного прощання з родиною завіса вічності назавше опустилася за ним. Вже тоді йому дали ясно зрозуміти що за будь-яких обставин він уже ніколи не зможе повернутися назад. Мене чимало літ, перш ніж він довідається про справжню причину такої перспективи. Опинившись у вічності, він став учнем і 10 років провчився в школі, а по закінченні вступив у третій період вже як спостерігач. І тільки після цього став спеціалістом і справжнім вічним. Такі чотири періоди життя вічного. Часів'янин, учень, спостерігач і спеціаліст. Він, Харлен, пройшов крізь усі ці етапи бездоганно, можна навіть сказати успішно. Він добре пам'ятає той день, коли учнівство залишилося позаду, і вони стали незалежними членами вічності. Коли, ще не бувши спеціалістами, вони вже могли офіційно називати себе вічними. Він і досі пам'ятає той день. Школу закінчено, навчання позаду, і він стоїть в одній шерензі разом з п'ятьма іншими випускниками. Руки закладені за спину, ноги злегка розставлені, погляди спрямовані вперед. За кафедрою стоїть наставник Яроу і звертається до них із напутньою промовою. Харлен добре пам'ятає Яроу – невеличкого енергійного чоловіка з родою скуйовдженою чуприною, ластатими руками, і скорботним виразом очей. Цей згаслий погляд не був рідкістю серед вічних. Туга за рідною домівкою, за своїм корінням, неусвідомлений смуток за одним-однісіньким, недосяжним для них сторіччям, накладали свою печать. Харлен, звичайно, достеменно не пригадує слів Яроу, але їхній зміст назавжди закарбувався в його пам'яті. Віднині ви спостерігачі. – говорив Яроу. Ця робота не вважається престижною. Спеціалісти дивляться на них з погорда, як на хлоп'ячу забаву. Може, і ви, вічні? Тут він зробив багатозначну паузу, даючи їм змогу розправити плечі й просяяти від пихи. Може, і ви так само думаєте. Коли так, то ви не варті бути спостерігачами. Адже обчислювачем нічого було б обчислювати, Розраховувачі життя не знали б, що розраховувати. Соціологи не мали б даних для аналізу, коли б не було спостерігачів. Одне слово, всі спеціалісти залишилися б без роботи. Знаю, що ви вже не раз про це чули, але я хочу, щоб ця істина назавжди врізалася вам у пам'ять. На вас, ще зовсім юнаків, чекає нелегке завдання – вийти із вічності в час і повернутися назад із фактами. Об'єктивними безсторонніми фактами, забарвленими вашими смаками і уподобаннями. Фактами точними, щоб їх можна було ввести в обчислювальні машини. Цілком певними, щоб їх можна було підставити в соціальні рівняння. Фактами чесними, які могли б стати основою для зміни реальності. І запам'ятайте ще одне. Не слід думати, що свій третій період, період спостерігача, можна прожити спокійно не докладаючи особливих зусиль. Тільки в ньому ви можете показати, на що ви здатні. Не шкільні оцінки, а робота спостерігача визначить вашу майбутню спеціальність, вашу фахову майстерність. Для вас це своєрідні курси підвищення кваліфікації вічних, і найменша похибка чи недбальство залишать вас у помічниках, незважаючи на ваші таланти. Я все сказав.